Богдана Малкіна. Вільна. Розділ шостий. Незламна. А зараз в його очах співчуття. Воно терпке, неприємне, а ще зовсім мені не потрібне. Не дуже вдала тема для розмови з незнайомцем. відповідаючи чомусь пошепки. Але я ж вам розповів, хіба я просила... Починаю сердитись на чоловіка і встаю з-за стола. «Дякую за сніданок!» Швидко мою посуд, розглядаючи кухонні шафи з яскраво-червоними фасадами. Вони, напрочуд, чисті, без розводів. Мабуть, нові. Женя нічого не говорить, лише відчуваю його погляд на своїй спині. «Неприємно! Якого дідька він лізав в моє життя?» Міг би й змовчати. Склавши чистий посуд, направляюсь до дверей. «Куди ви?» – питає мене чоловік. «Мені потрібно відремонтувати авто. Сидіти, склавши руки, я не збираюся», – кажу, штовхаючи двері кухні. «Никифорича немає. Він поїхав самого ранку». Зупиняюсь у дворях. «Поїхав? Але... А як же я? Хіба ж він не повинен був робити моє авто?» Я полагоджу ваш автомобіль за день, якщо ви так бажаєте втекти звідси. Голос лунає за моєю спиною. Близько. Дуже близько. І ця близькість мене лякає. Ні, дякую. Я шукатиму вашого сусіда. Виходжу у двір і навіть стає легше дихати. Заплющую очі і зупиняюсь на хвилину. Знаходитись поруч з Женою важко. Він занадто привабливий. Ні, це неправда. Він мені не подобається. Я заміжня. В мене є Віктор, і я його кохаю. Так, Віктор, він у мене є. Кохаю. Женя не привабливий. Він нахабний, неприємний тип, який суне носа у не свої справи. Так. пошуки шукеники не приносять успіхів. І я ледве не отримую на горіхи від його дружини, коли намагаюсь пояснити, що він обіцяв полагодити мій автомобіль і що я не чергова розпутна дівка, яка вішається на чужого чоловіка. Розповідаю цій крикливій жінці, що заміжня, спершу не вірить, шукаю на пальцях обручку, витягує ланцюжок і показую їй. Навіщось розповідаю, що схудла від хвороби тепер кільце спадає? Здається, вірить. Допоможіть знайти його, благаю, прошу жадібно і складаю руки в молитву. Здається, спрацьовує. Чого ж ти женика не попросила? питає вона, примруживши очі. Він хлопець тямущий, в нього своя автомайстерня була, а мій старець тільки і знає, що горілку пити з друзяками. Тебе як звати, хоч, Оксана, а я Катерина. Ходімо в хату, зараз буду телефонувати цьому гульвісу. Після 10 хвилин жорсткої лайки від пані Катерини, Никифорич клянеться, що до обіду повернеться і швидко розбереться з моїм автомобілем. Тим часом Катерина запрошує мене випити чаю з трав, приказуючи, що робота нікуди не дінеться. Ми спілкуємось довго, понад годину. Вона мене розпитує про Київ, а я її про сорочинський ярмарок. Жінка каже, що він тепер не такий, як був раніше. Проте я все одно хочу там побувати. Згодом приходить Мирослава і просить мене погуляти з нею в лісі, бо Женя зайнятий, а самій їй туди ходити забороняє. Вибачаюсь перед Катериною і дозволяю вести себе за руку. Йдемо війською нерівною вулицею хвилин тридцять. Проходимо через невеличке дерев'яне місточок без билиць і опиняємось в сосновому лісі. Моя бабуся садила ці дерева, хвалиться дівчинка. А де ж вона? Питаю. Ми йдемо стежинкою поміж дерев, вдихаючи свіже хвойне повітря. Не дивно, що Мирославі тут легше дихати. Немає. Померла ще років п'ятнадцять тому. Я її не знала. А у тебе є бабуся? Дівчинка збирає пишні великі шишки і кидає їх у свій невеличкий ранець і моя бабуся померла, щоправда зовсім недавно, але в мене є злюща тітка, схожа на бабу Ягу, і наболочена чудовисько одночасно. Розповідаю про свою родичку, порівнюючи з усіма можливими нечистями, від чого Мирослава весело сміється, закидаючи голову назад. Їй до вподоби байки про мою тітку, яку мені доводилось в дитинстві навідувати час від часу. Моя душа радіє, що мені вдалося Звеселити цю аж занадто дорослу дитину Хоча насправді ще таку маленьку А хто ще в тебе є? Питає дівчинка, коли мені нема чого розказати про тітку Ще в мене є чоловік Кажу тихо, ніби щойно про це згадала Одразу ж з'являється совість І душить мене своїми тонкими холодними щупальцями Останнім часом я відчуваю сором за те, що втекла за те, що почуваюсь вільною, в першу чергу, від нього. «Ти одружена?» – здивована питає дитина, перебиваючи мої думки. «Це мене радує». «Так», – протягую з досадою, продовжуючи глузливу манеру, в якій говорила про тітку. «Жаль, я думала, ти сподобаєшся Жені, і він забуде свою Ілону». В голосі дівчинки багацько досади, а між бровами зморшка. «Ілону?» – перепитую здивовано. «Це його наречена. Вона в Італії працює. Не люблю її!» – тупця сердито ногою. «Ця ідіотка купує мені іграшки для немовлят і розмовляє зі мною так, ніби мені три!» «Ого!» – кажу здивована. «Хочеться додати, що Ілона тещі стерво, проте не впевнена, що дітям можна говорити такі слова. Все ж таки це лайка!» Вона привозить мені купу одягу, який мені не подобається, а Женя змушує дякувати. Добре, хоч можу його не одягати. Ось незабаром знову приїде лялька італійська. Краще б вона там і далі свої туалети мила, або її в них засмоктало. А я втекла з дому. Перериваю злі слова дитини, щоб відвернути її увагу. Дівчинка зупиняється. Поправляє окуляри і дивиться на мене зеленими гарними оченятами крізь скло. «Ого!» – вигукує. В її очах з'являється повага. «Така, ніби. Я стала для неї прикладом. О, ні-ні, таке можна робити тільки дорослим. Навіть не думай. Пообіцяй, що ніколи цього не робитимеш. Твій Женя мене придушить. Я не збираюсь цього робити», – знову насуплюється, – Йде далі. «Я ж не ідіотка!» Мій рот відкривається сам по собі, і я хочу заперечити. Проте вертається совість і... Здається, я справді ідіотка. Два місяці вештатись Україною, тікати від проблем, щоб зрозуміти просту істину. Я ідіотка. Віктору сподобалось би. Вирішую, що немає сенсу продовжувати цю тему, тому нас дівчинку... Розпитує її про те, чи любить вона читати Виявляється, що так, навіть дуже І носить круглі окуляри не просто так Адже є затятим фанатом Гаррі Поттера Ми тривалий час ходимо стежинами лісу А потім голодні, проте задоволені вертаємось назад Женя зустрічає нас у дворі Він сам годує домашню птицю Там Никифорич повернувся Каже мені байдуже, і я радо плескаю в долоні, кидаючись назад до воріт. Тільки він уже неадекватний. Зупиняюсь і розвертаюсь. На губах глузлива посмішка, а в очах сміх. В мені закипає злість. Чому? Чому він так радіє моїм невдачам? Хочеться тріснути чимось важким, щоб припинив свої насмішки. Але стримуюсь. З гордо піднятою головою проходжу пов свій автомобіль, Думаючи про те, що краще б уже квиток на поїзд взяла. І направляюсь у двір Нікифорича з наміром тріснути хоча б його. Але Катерина каже, що чоловік її вже десятий сон бачить. Вертаюсь, проте не до Женії Мирослави. Сідаю на землю біля свого авто і починаю плакати. Сльози маленькими горошинками скапають на одяг. Чому я тут застряла? Чому доля і цей чоловік насміхаються наді мною? Чому я не можу покинути шматок металу й повернутись додому потягом? Чому я залишаюсь тут? Змушую повірити себе, що я сильна, що з усім впораюсь, а неприємності до тимчасово. І безпліддя теж вирішується. Все буде гаразд, наплакавшись вдосталь, вертаюсь у двір вдаю, ніби все гаразд, усміхаюсь. Чоловік виходить з будинку і дивиться на мене серйозним поглядом. «Можу я скористатись вашим готелем ще одну ніч?» «Ти можеш лягти в будинку», – каже доброзичливо, «Так тільки маньяки своїх жертв на задній сидіння запрошують. І відколи це ми на ти перейшли?» «Ні, дякую», – усміхаюся. «Мені там краще, свіже повітря. Комарі, мухи, миші, пацюки», – додає загинаючи пальці – а сьогодні ще й грозу передають. Холодно буде. Нахаба. бурчу собі під ніс, проте чоловік все чує. Підводжу голову у небо і скептично оглядаю темну хмару, що повільно накриває землю. Велика холодна краплина, немов на зло, падає прямо в око. Зіпаюсь від несподіванки і труповіки. Я ночуватиму там, де минулої ночі. «Ну, тоді хоча б повечері з нами». Мирослава приготувала смачний плов. Вона засмутиться, якщо ти не прийдеш, опускаю голову з сумом. А мені дійсно жаль, дівчинку. Не хочеться її засмучувати. До того ж, в шлунку аж шкварчить від голоду. Залюбки, відповідаю і підходжу ближче. Поки вечеряємо, за вікном стає дедалі темніше. Не хочеться йти в той сінник, але виглядати принизливо теж не буду. Дякую, Мирославі, за вечерю, тому що їжа і справді смачна. А вона хмурить лоба і говорить, щоб дякувала Жені, мовляв, готував він. Чоловік опускає погляд і червоніє, поки я свердлю його ненависним поглядом. Хіба ж можна використовувати дітей як засіб тиску? Хитрюга. На сіній сьогодні не так зручно, а ще холодно. І чомусь трохи лячно. Проте мені все ж вдається заснути. Ненадовго. Зовсім скоро починається гроза, і я скручуюсь калачиком від страху, адже, здається, ніби грім роздається прямо наді мною, а ще спалахи блискавки пробиваються крізь дошки яскравими моторошними смужками. Через кілька хвилин стає аж дурно, адже відчиняються двері, і я чую, як хтось підходить до мене. Тихо, ніби боїться розбудити, а я боюсь ворушитись. Можливо, мене не помітять? Я не бачу, хто це, бо вкрилася з головою. Людина підходить ближче, присідає біля мене. І я не дихаю, але серце б'ється гучно. Мить і чиїсь руки підіймають мене і притуляють до себе. Чомусь мені здається, що це Віктор. Він знайшов мене і тепер забере додому. Стає ще страшніше побачити його гнів. Мене виносять клуні, краплю дощу стукають по спальному мішку, проте надовго. Незабаром ми опиняємось у будинку. Чую тихі шепіт Мирослави. «Спить?» «Здається, що так», – відповідає Женя і кладе мене на щось м'яке. «Не Віктор. Це був Женя. Тільки від цього моє серце ще більш стукоче». А в легенях розпалюється жар. Розділ 7. Розлючена. Зранку прокидаюсь від телефонного дзвінка. На екрані ім'я Віктора. Алло, відповідаю сонним голосом. Привіт, коханий. У відповідь тиша. Дивлюсь на екран та розумію, що чоловік телефонує на інший номер. Він дзвонить Вірі Нестерук. Вікторе, Шепочу тихо, проте знаю, він мене чує. Я... Пробач мені, я... Ти два місяці водила мене за кирпу, вдаючи іншу людину. Його тон настільки спокійний та холодний, що я починаю нервувати. Сподіваюсь, увечері ти будеш вдома, інакше... Інакше годі робити з мене дурня, Ксю. Я буду ввечері вдома, відповідає, кладу слухавку. Два прекрасних місяці. Всі захопливі подорожі і знайомства перекреслені однією телефонною розмовою. Але ж я знала, чого мені очікувати. Тому тут або йти до кінця і забути про коханого, або підкоритись і забити на ярмарок. Сім'я важливіша, ніж свято. Я повернусь додому. Автомобіль заберу потім, якщо матиму бажання». Або нехай Женя забирає, запричинені незручності, так би мовити. Виходжу з дому і несподівано до мене кидається Мирослава, обіймає мене за талію і тулиться щокою до мого живота. На серці стає так тепло, що я забуваю про все. Гладжу її волосся з усмішкою на вустах. Якби ж ця дівчинка була моєю племінницею. Мила, чемна і надзвичайно розумна для свого віку. Маленький Янгол. Женя сказав, що відвезе нас на ярмарок сьогодні, усміхається мені дівча. А от моя усмішка повільно щізає з обличчя. Я повинна вернутися додому до вечора. Глухий біль пронизує душу, адже Віктор не простить мені ще одного дня. Хоча, можливо, варто спробувати вмовити його, лише для того, щоб не засмучувати Мирославу. Ні, кого я обманю? я хочу цього для себе, не для дівчинки Сльози виступають на очах, відчуваю сором перед усім світом Мирославо, пересідаю, щоб наші обличчя були навпроти одного одного Я мушу їхати, мене чекає мій чоловік Дівчинка насуплюється супляці опускає голову Обіймаю її за плечі і притуляю до себе міцно-міцно Сльози застеляють очі так, що я вже нічого не бачу. Вибач, сонечко, вибач і ти мені, я вчинила неправильно, коли втекла з дому. А тепер мені потрібно виправити свої помилки, поки не пізно. Я повинна вернутися додому. Але хоча б один день, жадібно благає дитя. До того ж Никифорич уже купив запчастини до твого авто. Як купив? Перепитує, адже ще вчора він не збирався нічого ремонтувати. Чи збирався? Сьогодні зранку був у місті і усе купив, відповідає Мирослава, дивлячись в мої очі. Біжу у двір навпроти й уже здалеку помічаю, що Никиферич стоїть, схилившись над моїм авто, а збоку стоїть Катерина і вичитує свого чоловіка, немов неслухняного хлопчака. Безвідповідальний п'яниця. Нащо я тільки за тебе пішла? Вона помічає мене, щойно я з'являюсь у воротах і розпливається в усмірці О, Ксенія прийшла, дивись, таки я змусила до цього працювати Уже з самого ранку на ринок з'їздив, запчастини купив Але я... Пішли в дім, пішли, чаю вип'ємо У мене така ароматна липа є Катерина набагається мене затягти в дом, а я встаю немов у ступорі Вагаюсь між тим, щоб залишитись, і тим, щоб покинути цих людей і цей старий автомобіль. Забути ці два дні, викреслити їх з життя і повернутися додому. Мені потрібно сьогодні бути вдома. Кажу тихо, невпевнено. О, вдома? Махає рукою жінка, а Никифорич лише кидає на мене досадливий погляд. Здається, йому не хочеться ремонтувати мій автомобіль. Маленька тепла ручка охоплює мою долоньку. Це Мирослава. Її усміхнене обличчя настільки задоволене, що я не наважуся відмовити їй. «Побудь зі мною ще кілька днів», – просить так, що я не можу їй відмовити. «Так, це все заради дівчинки», – запевняю себе подумки. «Гаразд», – кажу тихо, – «але кілька днів, не більше». А потім ми йдемо питали липовий чай. Катерина вгущає нас домашніми пиріжками й ватрушками, а Мирослава майже не відліпає від мене. То притулиться, то за руку візьме, ніби я і рідна. Цікаво, а моя дитина теж до мене горнулася б? Мабуть, так. Але мені цього не дізнатись. На відміну від дівчинки, мій настрій з кожною хвилиною згасає. Адже я розумію, що мене чекає розмова з Віктором. І чим далі я відтягуватиму, тим важче буде її розпочати. Тому залишаю свою веселу компанію і йду вперед вулицею якомога далі, щоб поговорити з коханим. Щойно Віктор підіймає слухавку, я розумію, що він у пригніченому настрої. Це все через мене. Я винна у тому, що мій чоловік страждає. Черв'ячок совісті точить серце. Я не можу мати дітей. Починаю з найголовнішого. З того, про що варто було розповісти одразу, в той самий день, як дізнались. Сльози з'являються на очах. Чоловік мовчить, тому я продовжую. Пам'ятаєш, я у лікаря була кілька місяців тому. Мовчить. Чекаю, що я продовжу. Витираю сльози і відповідаю замість Віктора. Пам'ятаєш, а вже ж, ти ще допитувався, чому в мене настрої немає. Тоді у мене діагностували хронічну хворобу. В горлі з'являється кім, голос стає уривчистим, а з носа дочуть соплі. Ендо Ендометріоз. Я лікувалась і ще й досі приймаю ліки. Відвідала багатьох лікарів, і всі вони сказали, що... В моєму випадку можна навіть не сподіватись на... Відпускаю ридання. Так довго стримувані вони вириваються з мене, щоб вийти на волю. Віддаюся болеві, плачу в слухавку, яка досі мовчить. Так проходить певний час, аж доки Віктор немов оживає. Ксю, це через цю дрібницю ти покинула мене? Його голос настільки спокійний, що мене аж трусить від злості. «Дрібницю?» – кричу йому. «Думаєш, легко знати, що ніколи не зможеш притолити до себе власну дитину. Саме через це і не хотіла тобі нічого казати, адже все для тебе дрібниця, крім твого бізнесу. Все, і я теж дрібниця. Я тебе не покидала, Вікторе. Я повернусь». Але не сьогодні. Бувай. Кладу слухавку і вимикаю телефон. Втираю останні сльози та повертаюсь назад. Дрібниця. В мені вирує така злість, що я ладна знову пройти пішки через гори тринадцять кілометрів за один день. Хоча першого разу мені далось це важкувато. Байдуже мені до того Віктора». Я поїду на Сорочинський ярмарок з Женою та Мирославою і здійсню нарешті свою мрію. Розділ восьмий. Щаслива Ми приїжджаємо на ярмарок після обіду. Я все ще розлючена словами Віктора, тому усміхаюсь всім жені, Мирославі, продавцям та відвідувачам ярмарку на зло йому, на зло. Сьогодні я сказала собі, що обов'язково буду щасливою. Хай там що. Ми йдемо головною алеєю втрьох. Мирослава в центрі, ми з жінкою з боків. Дівчинка тримає нас обох за руки. Уявляю, що ми – сім'я. Лише сьогодні на один день – щаслива сім'я, якій море по коліна. Навкруги шум, гам, бігають діти – Мені здається, що всі ці люди з гарним святковим настроєм дають мені позитивний заряд енергії Адже уже через якісь півгодини я усміхаюсь щиро, спостерігаючи за маленькими дівчатками в національному вбранні, які танцюють на невеличкій сцені Я забуваю про існування Віктора і повністю віддаюсь цьому ярмарку з його цікавенними людьми на сцену виходять одягнені в шаровари та червоні жупани молоді хлопці, вони танцюють гупак, використовуючи шаблі. Я в захваті спостерігаю за їхніми залагодженими рухами. Паробки стрибають на сцені, вдають бій шаблями, і найголовніше вони усміхаються, а з ними і я. Згодом до них приєднуються дівчатка з великими квіткастими хустками. Вони танцюють поміж хлопців, і їхні довгі спіднички розкриваються, стають пишними від кружляння. Мирослава каже, що теж так може, і собі починає крутитись. Її біле плаття так само стає пишним. Женя у цей момент дивиться на дівчинку лагідно, з любов'ю. Так батьки дивляться на своїх дітей. Неприємно коле в серці від того, що мені цього не відчути. Але надовго. Мирослава бере мене за руки і просить потанцювати з нею. З радістю погоджуюсь. Ця позитивна дівчинка однозначно допомагає мені відчути себе щасливішою. А її дзвінкий сміх зачіпає серце. Пізніше ми зустрічаємо самого Гоголя в чорному одязі. Він проходжується по ринку і зустрічає поважних гостей ярмарку. Скрізь люди у вишиванках та гарному вбранні – а ще справжнісінькі воли з возом. Мені здається, що я опиняюся на тому ярмарку, про який писав Гоголь. Хоча місцеві й стверджують про те, що він дуже змінився. Зупиняємось біля яток з глиняним посудом, потім біля магнітів сувенірів, біля надзвичайних картин, вишиванок, рушників і справжньої медовухи. Я не любитель алкоголю, проте куштую, і мені подобається. Такий м'який смак, солодкий і п'янкий. Для мене він подібний першому коханню, бо головокруття починається одразу і не проходить. Здається, ніби я і справді закохалась у це місце. Женя купує для Мирослава віночок з маками та різнобарвними стрічками, а я м'яку ляльку у вишиванці. Дитина щаслива. А що ще потрібно для нашої сім'ї? З гіркотою думаю, що їй не вистачає справжності. Чому засумувала, Ксю? Питає мене Женя, усміхаючись, поки Мирослава роздивляється на миста. Сьогодні він поголився і виглядає молодшим. Нічого, все гаразд. Усміхаюся йому, дивлюся в очі, які знову пронизують мене поглядом. Не обманю, я ж бачу, знизую плечима сумно. Не розумію, чому тобі так важливо копатися в моїх емоціях. Я не цікава. Ти цікава, заперечує мені чекає відповіді. Я застигаю, закриваю очі і хитаю головою. Не можна допускати, щоб його слова дійшли до серця. Не можна. Ти заміжня, Ксю, кричу собі безмовно. Женю, купи мені ось це дзеркальце, просить Мирослава, і я відмираю. Відкриваю очі і хапаюся за це прохання, як зарятівну соломинку, пропонуючи дівчинці свою допомогу. Я не дивлюсь на чоловіка, боюся побачити його зацікавлений погляд. Боюся, що... що, сподобаюсь йому? Він сподобається мені, чи після цієї щасливої подорожі доведеться вертатись у сірий морок? Мабуть, все й одразу. «Мирославо, а чому б нам не перекусити?» – пропонує дівчинці після покупки дзеркальця. «Я відчуваю аромат смаженого м'яса. Ти любиш м'ясо?» «Так», – киває задоволено. «Звісно, що любиш. Дівчатка люблять м'ясо, а ці всі стереотипи, що це лише чоловіча їжа, давно застаріли». Розповідає Мирославі про недавню подорож до моря і свої спостереження, що жінки в тамтешніх... Ресторани замовляють м'ясо частіше, ніж чоловіки. Ігнорую Женю всіма способами. Він борчить щось про те, що це дурниці. А я засмучуюсь, тому що це слово нагадує мені Віктора. А потім знову серджусь, адже совість, яка зникла на деякий час, знову вертається. Мені б на себе злитись, але я звинувачую у своїх бідах кого завгодно, крім себе. Ввечері Морослава благає почитати їй Гаррі Поттера. Виразно з інтонацією, так, ніби то сама Джон Роулінг читає сагу, а не я. Розумію, що не можу відмовити дівчинці. За сьогоднішній день ми настільки зблизились, що я тепер вважаю її своєю молодшою сестричкою, а Женю – злим старшим братом, який лізе не у свої справи. І поки чоловік годує домашніх тварин, я малюю його племінниці шрам, точнісінько такий, як у маленького чарівника. З ковдра роблю плащ, а з кісточки для малювання паличку. Дівчинка біжить до дзеркала, бачить себе й стрибує на місці від радощів. Маленький Янгол. Пам'ятаю себе в її віці. Я була вибагливою, вередливою дитиною. Батьки постійно мені купували пазли. Бо я їх обожнювала. Повна протилежність Мирославі. Справжня грифіндорка, Говорить Женя, з'явившись на порозі. На його вустах усмішка, А в очах любов. Та сама, батьківська. Відчуваю білу заздрість. А ще розумію, що мені Важко буде прощатися з Мирославою. Дівчинка обіймає нас по черзі І лягає спати. Не знаю, що мені робити, Їти туди, де вчора лягала спати, чи туди, де прокинулась. Розриваюсь на частини, а от Женій не думає лягати. Він йде на кухню, тому я прямую за ним. Маю надію, що він не продовжуватиме обірвану розмову. «Мені здається, що тебе щось мучить», – супереч моїм сподіванням, каже чоловік, сідаючи за стіл. «Тобі здається», – усміхаюся і сідаю навпроти, поклавши руки на стіл. Він лише знизує плечима і змінює тему розмови Ми говоримо про ярмарок А потім про мою подорож І на кифу реча, який майже нічого з моєю машиною За сьогоднішній день не зробив Моя пропозиція ще в силі Усміхається чоловік А в мене волосся на потилиці від тієї усмішки підіймається По-доброму, звісно, не від страху Не дочекаєшся Кажу хитро і встаю за стола Женя хитає головою, сміється, а я відчуваю збентеження і щастя безсумнівно. Сьогоднішній день був чудовим, таким, що й повертатись додому не хочеться. Уже в ліжку дивлюсь крізь вікно на зоряне небо. Сьогодні воно ясне, безхмарне, зорі яскраві, наче їх хто заряджав удень, щоб світили сліпуче. Хотілось би загадати бажання, але вони не падають. Всі висять на своїх місцях, ніби відчувають, що я хочу неможливого, щоб сьогоднішній день повторювався вічно. Продовження щопонеділка та «Що середи». Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал та натискайте на дзвіночок, щоб першим почути, що ж буде далі. Та пишіть в коментарях, який момент вам сподобався найбільше. Мені та автору роману дуже приємно читати ваші відгуки. До зустрічі, ваша пташка.